«На Марі Ллойд, «На святу Цецилію», – сказав Бінго, і кинув на мене обурений погляд. «Вона схожа на святу Цецилію. З нею мені хочеться стати кращим, добрішим і великодушнішим». «Ніяк, не можу зрозуміти», – сказав я. «За яким принципом ти їх обираєш? Я маю на увазі дівчат, в яких ти закохуєшся. Маєш у тебе бути якась система, жодна з них не схожа на іншу». Спершу Мейбл офіціантка, потім Гонорія Глособ, а потім ця жахлива Шарлота Корде Роу Боттем. На честь Бінго слід зазначити, що при цьому імені він здригнувся. Я теж здригаюсь щоразу, коли згадую Шарлоту. «Ти що, хочеш сказати, що можна порівняти почуття, яке я відчуваю де Мері Берджес, той священний трепет, ту духовність? Ну добре, добре», – сказав я. «Слухай, старий, а тобі не здається, що ми робимо великий гак? Якщо ми дійсно прямували до Твінхолу, то явно вибрали не найкоротший шлях. Від станції до маєтку дві милі шосе, а ми ж вирушили стежкою, потім довго крокували якимись горбами, двічі перелазили через огорожі, а тепер переходили велике поле, за яким починалася інша стежка». «Вона іноді гуляє тут із братом», – пояснив Бінго. «Я сподівався, що, можливо, ми її зустрінемо. Я їй вклонюся, ти її побачиш, і ми підемо додому». «Що й казати, споку, перспектива», – сказав я. «Варто було тягтися за вітри милі через ріллю в тісних черевиках. Усе заради того, щоб уклонитися. Чому б не підійти до панянки та не поговорити про те-про-се?» «Ти здурів?» – щиро здивувався Бінго. «Ти що, уявляєш, що в мене вистачить духу? Я лише здалеку на неї милуюся. Господи, це вона? Ні, здалося». Це мені нагадало пісеньку Гаррі Лодера «Ось вона. Ні, це кролик». Бінго змусив мене простояти під крижаним північно-східним вітром цілих десять хвилин. Кілька разів він здіймав хибну тривогу, і врешті-решт мені це добряче бридло». «Я вже збирався оголосити відбій, але тут за рогу вискочив фокстер'єр, і Бінго затримтів, як осиковий лист. Потім з'явився маленький хлопчик, і Бінго затрусився, як желе. Нарешті, як примадонна, чий вихід супроводжує кордебалет, на сцені з'явилася юна дама, і Бінго став виглядати таким жалюгідним, що на нього було боляче дивитися». Обличчя його почервоніло, а в поєднанні з білою сорочкою та посинілим від вітру носом він став схожим на французький прапор. Він весь обм'як, ніби в нього розм'якли кістки. Бінго тримтячою рукою потягнувся до кепки і тут помітив, що дівчина прийшла не одна. Її супроводжував пан у костюмі з пасторським комірцем, і його поява не найкраще вплинула на Бінго. Обличчя його ще більше почервоніло, а ніс ще більше посинів. І лише коли вони вже пройшли повз, йому вдалося впоратися з кепкою. Дівчина кивнула, священник сказав А, Літл, погана погода». Собака гавкнула, і вони пішли своєю дорогою. Вистава закінчена. Поява на сцені священника докорінно змінювала ситуацію. Добравшись до Твінхолу, я доповів Дживсу про нашу зустріч. Звісно, Дживс вже все знав. Це преподобний містер Вінгем, новий молодший священник із парафії містера Геппенстола, сер. Наскільки я зрозумів зі слів Брукфілда, він є суперником містера Літла, і наразі юна леді надає перевагу саме йому. У містера Вінгема є важлива перевага, він своя людина в домі. Після обіду вони з юної леді музикують. Містер Літл у цей час із стражденним виразом обличчя походжає туди-сюди дорогою перед будинком. Як видно, бідолаха більше ні на що не здатний. Дідько його забирай. Який сенс страждати? Тут треба діяти. Він втратив кураж. Йому бракує натиску. Та що там казати? У нього не вистачило елементарної мужності сказати їй «добрий день». Річ у тім, що в почуттях, які містер Літл має до юної леді, переважає благовіння, сер. Як же ми можемо йому допомогти, якщо він такий боягуз? У вас є якісь міркування? Ми домовилися зустрітися після обіду, і він одразу запитає, що ви порадили. Мені здається, сер, містер Літлу слід зайнятися юним джентльменом.